Ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ambayo beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Katika tarifa hii na ya habari, Ibrahim Uwezei, waziri husika na madini atatoa muangaza zaidi. Na kamishina watu mehuru ya, ya kitaifa ya haki za bin Adam, daktari 6-7 muraba. Anatoa wito kwa wazazi na mamlaka kuweka kipa umbele masla hibora ya mtoto katika vitendo vyao vyote. Na baadhi ya abiria kutoka kusini muamungi mkuu wa uchumi bujumbura wanalalamikia usafiri mgumu kisa uhaba wa mabasi. Karibu katika tarifa hii ya habari ambayo... Inakujia kupitia sauti yangu o merinduwayo. Eric ya wimana na tunganisha kimitambo. Tuseme karibu. No. Habari kamili. Wizara ya nishati na madini inafahamisha kuwa uchimbaji unaendilea. Lakini kwa marufuku ya usafirishaji wa madini ya Waziri Ibrahim Uizeye anaeleza kuwa uamzi huo. Kulichukuliwa na serikali katika kurekebisha mapungufu yalionekana katika sekta hiyo. Kwa mgibo wake, maandishi na mikataba ya madini ili serikali nufaike na mapato ya madini. Tumsikilize. Kusema kweri mwishimua waziri wa kwanza wa nchi yetu alipo sema lazima tusimamishe kupereka madini yetu kuyapereka huku ya Rembo, ilisabishwa na yaliofwa. Kwanza tulipo fanya uchunguzi, tulikutana madini hasa au ya Rembo ya Terrar, kuna baadhi ya vitu ambuwa hafisikiliziki, inchi yetu iniendelea kuhomba. Saa kwa hiyo tulipo tizama, baadhi ya mambo karibu kumina moja, isi alivyo ni mambo anatuonesha inchi yetu itaendelea kuhomba, kwa hiyo madini lazima, tuwaite, turudia kwenye mikataba, tukai chitu, tusikilizane nao, hadi tukusikilizana ili inchi ifaidike na rembo na yeye ifaidike hapo ndipo tutawaruhusu tena kupeleka tani hizo walio pata za madini kupeleka inchi sio hivyo hatuwezi tukawaruhusu kamwa na kweli walikubali na inaonekana waliona kuwa kuna kitu ambao hakisikiliziki walikiona mapema ndio ileyo sababisha na wao wamekubali wameshaleta tume itafika pata tarehe 5 mwezi wa 7 Ili tusikilizane, tutizame gizi, tunatukendesha vizuri mambo Na ukipenda, siyo rainbow two Na hiyo njia tuko tunaendelia kuitafuta muzingine hususan kuthahabu. Hapa tanganyika mining, tuatizama gisi milivyo. Tukiona kuna baadhi ya mambo huwa. Haende ki mzuri, tawaita, alafu. Tukai etena tuoneshi hivi mevuka mipaka. Jirekebesheni. Wakikata kujirekebesha, mkataba utasimamishwa. Afupatapewa wengine Na ingine sehemu ambao tukotunachimba madini, tukotunafanya kazi hiyo. Kutaka inchi yetu ifanyikish Na enye ipate matunda kuhusu hizo mali mungu aliotiletea kwa hii inchi. Ni Ibrahim Uwezeye ambaye ni waziri husika na nishati na madini. Kamishina watu mehuru ya kitaifa ya haki Zabin Adam, daktari 6 vinyini muraba, anatoa wito kwa wazazi na mamla kakueka kipa umbele masla hibora ya mtoto katika vitendo vyao vyote. Ni wito unaukuje baada ya kuzuwiliwa kwa wafuasi 36 wa Ezebi, Kwenye kituo cha polisi cha bubanza, miongoni mwawa kiwemo watoto kuminasaba ambao walikuwa wakielekea businde kisala. Tumsikilize anatafsiriwa na Ismail Kwizera. Nagirandala menyesha yuko na huarihaka sholatubesha. Nengelependa kwa famisha kwamba licha kuwa kuna watu wengi walio mekamatwa ila kuna walio kuisha achiliwa ahuru wasiokuwa adogo. Wakiwe muazazi walio kuwa mekamatwa na watoto zao. Na kumebaki watu tisa ili wafanyu uchunguzi. Tunafikiri ya kuwa nao pia watafanyu uchunguzi ya raka kanavyo, ili waliofanya makosa kesi zao ziendele na wali watakao kutua awana atia kwa achiliwe. Ni vizuri kuwa tunatua ushauri na mafunzo kwa viongozi tawala na vikosi vya jeshi la polisi au viongozi wa sheria ili wawana tazama maslai ya watoto. Na pia kuwapa mafunzo wazazi kutua usisha watoto zao kufanya mambo kama hayo. Sixte vini ni muraba. Tukisalia kwenye ukurasa huo wa haki za bin Adam. Asasi huru inayotetea haki za mahabusu na familia zao. Inasema kuridishwa na baadi ya wale waliwachua huru hivi karibuni kwa msamaha wa raisi wajamuhuri. Jamari Shimirimana, mwenye kitu asasi hiyo, anaeleza hata hivyo kusikitishwa na baadi waliwarejeja korokoroni Sekuchache baada ya kuachiwa. Anatolea wito waziri wa sheria kuongeza juhudi katika kuachia huru mahabusu wanaobaki huku wakiwa miongoni mwa walio uh, pewa uh, wali kumradi na msama huo waraisi wajamhuri. Wauzaji wajumra wa sukari wapatao watano kutoka mji wabujumbura tayari wameondolewa kwenye oroda ya wasambazaji wasukari sosumomjin bujumbura haswa maeneo ya gihosha, nyakabiga, ngagara, kinama na chibitoke kwa sababu ya upandisha jihovyo wa beii. Mkurugenzi mkuu wa kiwanda zaliishi Sosumo Brigadia Generali Aloïse Ndai Kengurkiye anawataka wasimamizi katika majimbo kusaidia kufuatilia walanguzi ili kutokomeza jambo hilo kwa mantiki hiyo hiyo anaeleza pia kuwa mikataba ya wauzaji walio uh, wanaopewa sukari ilimalizika mwishoni mwa Mei na kwamba mikataba mipia ina endelea kutengenezwa aidha kiongozi huyo anadai hali kuwa sababu ya kucheleweshwa kwa usambazaji wa sukari mkurugenzi mtendaji wa sosumo anaahidi kuwa kuanza kwa kampeni ya mavuno ya miwa ni hivi karibuni kabla ya kumalizika kwa mwezi huu wa juni. na kwamba hiyo itaruhusu kuongezeka kwa akiba na utatuzi wa shida ya uhaba wa sukari Radio Isanganiro ni kiboko yao. Imetimu saa saba na daikaishina saba katika studio za radio Isanganiro. Hii ni tarifa ya habari. Wasafiri wanautumia basi za usafiri kutoka mjini kati kuenda kaskazini mwajiji la bujumbura. Wanasema kukerua na wasafiri wenza wanaukiuka sharia za foreni. Miongoni mwa waleokutua na wenzetu wakijipanga kwenye mstari. Wakisubiri kupanda kituoni mjinkati, wanadai kuchelewa kufika makwao huku watu enye ulemavu wakikosa haki ya kipa umbele. Hawa ni baadi yao sisi tunazungumzia kama kuna wawusika wanastahidi kazi hiyo, wanapasha kulinda usalama, wawale watu hawana nguvu ya kusudumana kulelele. Kwa kati wami fika kwa mustari mapema tasio mkuwa kuakitia ni kama kuanyanyasa wavishimamie watie orde kama wafanya kazi. Na watu wawo ambao wanakuja wanapanda basi, kabla wawo kufikiriwa tatizo inakuwa ni tatizo gani kwa nini ambao munakuwa mku kwenye foreign. Sisi tatizo inamu uani kwamba ule mtu mdogo hana nguvu na ndio tunabemheshamia kwa na nguvu kutokana na sisi wewe ni mtu na nguvu. Kuna gesi anyanyashe ndio akifika nyumbani asingine alikuwa na wengine kazi fulani anawai na yeye kutokana na wale watu wanakuja na nguvu nyingi na spidi wanakufika hapa gari. Na sasa naona ni swali kubwa sana na wausika washirikie ile swali watu wasiwe wanapitia mbele wa wengine. Kama watafikiriwe dabda waingie kwa amani taratibu pikwa wengine sasa wanakuja pembeni ya mstari wanaingia ngia mabisi kama ni nguvu kama nini pikwa wa mama wanakuwa pale wako na mjawizito wala wale mafu, wako pare, sasa wakipita pare, na wana wengine wanaenda kum mstari kum mstari kule nyuma ya mstari wanaingia ni shida sana afae nguvu msaidie tutakuwa nafahamu vizuri na watu hao wasipoheshimisha sheria ya kuwa kwenye foreni nini tatizo linakuwa ni tatizo kwa tatizo ya wao watu sijui kama wanakuwa wanapoteza muda na yeye kama wengine mewe kuna kumusta kusali kuba oriza kisa baadhi zina kumusta kama banguine sijui kisiwe tazakuwa mwe tu naomba msaada msaidiya kabisa vario wa pembe na kumusta kete naomba muda saidi mwa kabisa Ni baadhi ya wasafiri kutoka mjini kati kwenda kaskazini mwa jiji la Bujumbura wakizungumzana mwezetu Jamariviane ngenda kumana. Tusalie kwenye ukurasa huo huo wa uchukuzi. Baada ya abiria kutoka kusini mji mkuu wa uchumi Bujumbura wanalamikia usafiri mgumu. Uhaba wa mabasi unawafanya kutumia pesa nyingi ili kufika kazini wengine hata hutembea mudamrefu ili kupata basi wanaitaka serikali kusimamia swala hilo vizuri Romwald ni oyabifuze na maelezo zaidi Tuko kwenye barabara ya kuminambiri mtaani kinanila Kuna foreni ndefu ya watu wanao gari la abiria Miongoni mwa hao ni wanafunzi Lakini sasa ni saa 1:30 asubuhi. Baadhi ya watu hao wameanza kunungunika wakijiuliza lini watapata basi ili wafike kazini. Mmoja tuliyesogelea ameambia redio isangalilo kwamba anamaliza muda wa zaidi ya dakika 30 akiwa metoka Kanyosha kwa matumaini kwamba atapata gari kwenye barabara hiyo. Amesema kuwa alitakiwa kufika kazini saa 1 na dakika 15 Huko yake inaweza kuwa swala hilo ni la muda mrefu maana magari yanafika kwenye barabara ya kwanza hadi ya tatu tu baadhi yao wanaamua kutumia bodaboda na kulipa pesa kati ya 1000 na rufu moja miatano ili kufika kwenye barabara ya kwanza ya Musaga waweze kupata magari ya abiria mara gari linapofika wanasongamana kwa kupanda hali inayoleta shida kwa wale mavu wa na wengine wasioweza kutumia nguvu wengine wanalazimika kutumia usafiri wa magari madogo madogo maarufu taxi na kuhalimu pesa nyingi raia hawa kusini mwajiji la Bujumbura wanayomba serikali ya Burundi kuratibu vyema sekta ya uchukuzi ili wapate huduma ya usafiri kwa muda muafaka. Romault niyo yabivuza. Shukrani. Kuna ripoti wa uhaba wa vinywaji kutoka Brarudi hasa bia hasa bia za Amstel na Primus katika ba na maghala ya maeneo ya Gangara na Kamenge katika uh, mkoa katika tarafa ya Nahangwa. Watumiajaji waliozungumza na wenzetu wanadhani kuwa vinywaji vikipatikana Basi, beii tashuka. Wanasema kupata asara na wanalitaka shirika Brarudi kutatua swala hilo. Jama rivya ne ngenda kumana. Uhaba huo wa vinyuaji vinafzo tengenezwa na kiwanda blarudi urianza kushudiwa tangu shirikailo lilipo chukua hatua ya kupandisha bei ya badi ya vinyuaji munamo muanzoni mwezi mei. Badhi ya wafanya kazi katika virabu ya kuuza pombe vinafzo patikana mutani kamenge kaskazini muamani jiji la bujumbura tuliohojiana nao wamedufamisha kwamba vinywaji vinafzo patikana kwa shida Nivire za aina ya Amstel yenye kiwango cha santilita sitini na tano. Pamoja na vinyuaji za na ya bia ya plimusi Lei hao wafamisha kwa amba wanapoomba kreti hamuzini katika kiwanda blaludi Huwa wagikabidiwa kreti ine ambazo ni chache muno kwa kudumia wateja wao Tatizo hilo la uhaba wa vinyuaji za blarudi la shuhudiwa pia mutani ngagara Ambapo tulipo pafika majira ya asubuhi ala kwenye vituo za kusambaza bidapo Pituo hivyo vilikuwa havina hata kreti moja Duru kutoka eneo hilo zaeleza kwamba Loli moja peke ndilo linaloendesha ugavi wabidahio kwa umati wawatu Ambao miongoni mwao huwa hawahudumiwi kwa ufanisi Laia hao wafamisha kwamba Hapo awali loli ine ndizo zilizokuwa zikiendesha ugavi wapombe mutani ngagara Wanao tumia vinyuaji za shirika Blarudi pamoja na wamiriki wa virabu wanatore wito kiwanda Blarudi kiwajibike kwa kwapatishia vinywaji kwa kiwango tosherevu. Aida la ya hao wanaitaka serekari ivarie njuga tatizo hilo la uhaba wa vinywaji ili warahisishiwe katika mchakato wakufikia hatua ya maendeleo endelevu. Jamari Viane ngenda kumana na kwa ripoti yako Jamari Viane tunakamilisha taarifa hii ya habari. Na kushukuru kwa kwa nasi mpenzi Asante kwa Hakimana Serafina ambaye ametuunganisha kimitambo kwa niaba ya Romwald Nio ya Bivuza ambaye amekuwa msimamizi bora wa taarifa hii ya habari. Omer Induayo Sinalaziada, kasoro kusema Asante, tuseme bye.